Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanut takullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kisira wa nisa'ah Wataqullaha allazi tasaeluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladheena amanuuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima amma ba'd fa ina asaqal hadith Wa syar'al umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Masa al-Muslimin Rahimani wa rahimukumullah Kita lanjutkan kembali Kajian kitab Iktiqat a'immati ahlil hadis Akidah para imam ahlil hadis Yang ditulis oleh Al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimallahu ta'ala Pada minggu yang lalu kita telah sampai kepada Bab as-safa'atu wal haudu wal, -ma wal tentang masalah syafaat tentang masalah telaga hari eh, kebangkitan dan hari al hisab Al Imam Abu Bakar Ismaili berkata wayaqulun para imam ahli hadis berkata innallaha yukhriju minan nari qauman min ahli tauhid bisyafaati syafiin sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka Sekelompok orang dari ahli tauhid dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Wa inna syafaatah hakun. Sesungguhnya syafaat itu hak. Walhauboh hakun dan telaga itu hak benar adanya. Walmaadoh hakun hari kebangkitan, hari kiamat itu hak benar adanya dan pasti terjadi. Walhisabah hakun demikian pula hari penghisaban itu juga hakun. Sudah kita sampaikan meskipun sekilas tentang penjelasan ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili Sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang dari ahli tauhid Dengan syafaat orang yang memberikan syafaat ya, Sebetulnya mungkin ini ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang masalah pelaku dosa besar Bahwasanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir dengan dalil mereka pada waktu di hari kiamat ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka masih bisa keluar diantaranya dengan syafaat. Eh ya orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan darinya. Yaitu dari sabda Rasulullah SAW. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Ini adalah akidah al-sunnah wal jamaah bahwasanya pelaku dosa besar selama dia masih bertauhid insyaallah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ini salah satu keutamaan orang yang bertauhid bagaimanapun dosanya maksiatnya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pelaku kesyirikan orang yang menyembah kepada selain Allah Berdoa kepada wali yang telah mati. Beristirahosa kepada mereka. Atau minta-minta kepada kuburan keramat, pohon keramat, keris atau benda-benda keramat. Maka mereka bagaimanapun ibadahnya. Bagaimanapun akhlaknya. Bagaimanapun kebaikan mereka. Maka itu tidak ada manfaatnya. Kalau mereka berbasir kepada Allah. Pasti kekal di dalam api neraka. Innahu manusiaq billah. Fakat haram Allah alil jannah Wa ma'wahun nar Wa ma ma'lil zalimin amin ansar Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik Maka Allah haramkan surga baginya Dan tempatnya adalah api neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat Kesyirikan tersebut Maka kewajiban kita Ma'aswal muslimin Untuk terus menjaga tauhid Sampai akhir hayat kita Bahkan Rasul mengatakan Lakini mautakum la ilaha ilallah Talkinkanlah, diktilah Orang yang mau meninggal dunia Dengan ucapan La ilaha ilallah Fa inna humankana akhiru kalami La ilallah dahulah jannah Karena barang siapa akhir ucapannya La ilallah, dia akan masuk surga Eh Semoga Allah mengakhiri hidup kita Dengan kalimat tauhid La ilaha ilallah Kemudian rahimani Kita sudah sampaikan Sedikit tentang Asyafa'ah as Syafa'at secara istilah Itu artinya ghair, Meminta kebaikan untuk orang lain Ini namanya As-syafa'at ah, secara istilah Kemudian di dalam Al-Quran Ada dua macam syafa'at Syafa'at yang ditetapkan Dan syafa'at yang ditiadakan As-syafa'at musbatah Yang ditetapkan Yaitu syafa'at Yang terpenuhi di dalamnya dua syaratnya Rida Allah bagi yang diberi syafaat dan izin Allah bagi yang memberi syafaat. Dalilnya di antaranya surat An-Najm Al Allah mengatakan wa kam malakin fis samawati la tunni syafaatum syai'an illa min ba'dhi ayyadhana Allah liman yasha'u Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ayat kursi. Man dalladi yashfau indahu illa diizni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Kecuali dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua syarat. Asyafa'al As musbata. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafaat yang Allah izinkan. Dan yang Allah Ridhai. Kemudian yang kedua as asfatu al, al manfiyah, syafat yang ditolak, yang dijahgat, dia tidak diakan, dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu syafat yang tidak terpenuhi dua syaratnya. Yaitu syafat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah kita sampaikan, harus kita yakini syafat itu semuanya milik Allah. Kolilai syafatu jamiah, katakanlah semua syafat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana rezeki itu milik Allah, tidak boleh kita minta rezeki kepada wali yang telah mati. Demikian pula syafaat tidak boleh kita minta kecuali kepada Allah سبحانه و تعالى. Allah mengatakan tadi, ayat kulilah syafaatu jamiah. Maka Allah menafikan syafaat yang diminta dari selainnya. Ketika Allah menceritakan keadaan orang miskin. Allah mengatakan, wajabuduna mindunillahi, malayalburung walayantauhum, wajakulunahah oleh syifa'una indah Allah. Orang-orang miskin mereka menyembah sen Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun maldoorat dan mereka mengatakan bahwasanya yang kami sembah itu akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah سبحانه و تعالى. Namun Allah menfonis mereka telah berbuat Kesyirikan beribadah kepada selainnya. Ini adalah syafaat yang Allah tolak Dalam surat Al-Mudassir Allah mengatakan Tidak bermanfaat bagi orang musyrikin Bagi orang kafirin Syafaat orang yang memberikan syafaat Ini istilahnya kata ulama Syafaat yang ditolak oleh Allah SWT Yaitu syafaat yang diminta dari selainnya Atau syafaat bagi orang-orang musyrikin Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu Kemudian ada dua macam syafaat. Yaitu syafaat yang khusus bagi Rasul. Dan syafaat yang umum. Bagi Rasul, bagi para malaikat. Dan juga bagi para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Rasul saya salam bersabda. Syafaatil malaikatu wa syafaatil nabiyun wa syafaat mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat. Para Nabi dan orang-orang yang beriman, tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama, sifat yang khusus bagi Nabi saw. Ini ada tiga. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad saw. Ada tiga sifat khusus yang dimiliki oleh Rasul yang tidak dimiliki oleh selain beliau, baik malaikat ataupun para Nabi yang lainnya. Yang pertama asyfaatul uzhma syafaat yang paling agung yaitu syafaat pada hari kiamat di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kata Rasulullah yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat dalam keadaan Eh tidak berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Eh, kemudian Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, kalau demikian, ya eh, satu dengan yang lain saling melihat antara lawan jenisnya. Maka kata Rasulullah, al-amr asyadu min dalik. Perkaranya lebih dahsyat dari hal seperti itu. Tidak mungkin orang memikirkan syahwatnya itu hal yang sangat dahsyat sekali. Kemudian Rasul membacakan ayat, لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ إِنْ شَعْنِ Eh, setiap orang pada waktu itu memikirkan dirinya masing-masing. Tidak memikirkan eh lawan jenisnya, nafsu syahwatnya. Memikirkan bagaimana nasibnya selamat ataukah eh, sukses di hari kiamat kelak. Pada waktu itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Karena amal perbuatan mereka yang jelek. Pada waktu itu manusia ingin disegerakan keputusan oleh Allah SWT. Mereka pun mendatangi Nabi Adam AS. Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi nu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa semua tidak sanggup membantu mereka. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad S.A.W maka Nabi pun datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah mengatakan irfa'osak angkat kepalamu wasal tota mintalah engkau akan diberi wasfatu syafa' mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Ya di sini adab. Banyak pelajaran yang sangat eh berharga bagi kita Yang pertama di sini saja Rasul meminta kepada Allah syafaat Tidak langsung Rasul memberikan syafaat Artinya apa? Segala gaya di tangan Allah SWT Maka haram untuk kita Mengkultuskan Menuhankan Nabi Muhammad SAW Eh Nabi Manusia termulia di atas muka bumi ini Namun tetap beliau Kategorinya sebagai manusia Kul innama ana basarun sesungguhnya aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian bukan Tuhan tidak bisa mendatangkan manfaat dan maldoorat kecuali dengan seizin dari Allah. Kullah amli kunyasi nafan waladorat ilah masya Allah katakanlah aku tidak miliki bagi diriku ayah e hal yang bisa mendatangkan manfaat atau maldoorat bagi diriku kecuali dengan kehendak Allah swt. Nabi Muhammad manusia biasa beliau bukan Tuhan tidak bisa mendatangkan manfaat dan maldoorat tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tidak bisa menghilangkan kesusahan kita. Beliau tidak tahu yang gaib kecuali dengan wahyu dari Allah سبحانه و تعالى. Alimul gaibi, falayyuhiru ala gaibi ahadan illa manir ta'da mera'sul. Tiada Allah satu-satunya yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridai oleh Allah سبحانه و تعالى. Artinya tidak boleh kita sekali lagi menuhankan Nabi Muhammad sallam mempersekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang eh sahabat beliau ketika menyandungkan syair mengatakan wa rasulun ya'lamu al-ghayb. Di antara kita ada seorang rasul yang tahu yang gaib. Maka rasulun marah kepada orang tersebut. Demikian pula ketika ada orang mengatakan masyaallah washita. Ini semuanya karena Allah dan karena engkau Nabi Muhammad rasul marah. Rasul mengatakan aja'atan lillah ini dan apakah engkau ingin menjadikan ya aku sebagai sekutu bagi Allah hanya karena kata-kata apa dan ya mengatakan karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Rasul marah. Ya. Ini ucapan yang kata ulama syirkul asghar. Ya, syirik kecil karena orang itu tidak sengaja mengatakan seperti itu. Ya, ketergelincir lisan namun tetap Rasul ingkari. Apalagi kalau mendengar ucapan orang-orang sekarang yang nak min dalik yang mengangkat Rasul di atas, ya Allah سبحانه و تعالى yang mengatakan ya akrom al khilki mali man aludubisi wakain dahulil hadisil amami yang mengatakan wahmin judika dunia wa wal darataha wahmin ulumika ilmu lahiv wal kolam wahai makhluk yang paling mulia tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nauzubillahi min dalik. Mengatakan di antara kedunmawanan Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Nauzubillahi min dalik. Demikian pula di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu lah, ilmu gaib, ilmu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Tidak tersisa apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi saja Rasul marah apalagi kalau mendengar ucapan seperti ini. Nauzubillahi min dalik. Ya, maka harus kita betul betul yakini Nabi Muhammad sayyidul al-adam manusia terbaik namun tetap kategori beliau sebagai manusia bukan tuhan yang tidak bisa mendatangkan rezeki yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat yang tidak tahu yang gaib ya, yang tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala maka syirik kalau kita mengatakan sekarang ya nabi berilah aku syafaat ini syirik karena apa qulil syafaatu jami'ah katakanlah sepa itu semua yang milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, rasul saja minta izin dulu kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Maka sangat disayangkan bagaimana kaum muslimin mereka apa? minta-minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu sebab terhinanya umat Islam, dijajahnya umat Islam. Umat Islam dijadikan oleh orang kafir dikana mereka jauh dari At tauhid, ya. Makanya kalau kita lihat di negeri kita meskipun mayoritas eh, dihina oleh satu orang yang kafir. Karena-kenapa mereka telah jauh dari ajaran at-tawhid. Maka tidak ada wibawah umat Islam kecuali dengan at-tawhid. Maka kewajiban kita untuk terus menyuruh umat kepada at-tawhid yaitu tauhid al-uluhiyah. Tidak ada peribadahan kecuali kepada Allah Subhanahu SWT. Ya Rasul sallallahu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu dikatakan irfar rasak, angkat kepalamu. Wasfa, wasal tu, wasal tu Engkau mintalah engkau akan diberi wasfatus syafa'. Mintalah syafa'at engkau akan diberikan syafa'at. Maka pada waktu itulah Disegerakan gerakan oleh Allah keputusan ayat terhadap semua manusia. Dan ini yang disebut dengan asyfaatu al-uzma, syafaat yang paling agung yang mencakup semua manusia. Dan ini yang telah Allah Eja ya, janjikan kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang tercantum dalam doa setelah azan. Allahumma rabba hadi jawatitama wa salatil kaima ati Muhammadin al wasilatul fadila wa basuma makaman mahmudah dan bangkitkanlah Nabi Muhammad di maqaman mahmuda. kedudukan yang terpuji yaitu ashafaatul al uzma yang menunjukkan akan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mana para Nabi itu belum atau tidak bisa membantu manusia pada waktu itu sedangkan Rasul Allah berikan ya atau at fit pertolongan untuk membantu manusia. Kemudian yang kedua syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW yaitu syafaat untuk masuk surga atau pertama kali masuk surga. Karena dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW awalumannya man tehubab al jannah, bahwasanya Rasulullah yang pertama kali ia minta dibukakan surga. Belum ada seorang pun yang masuk surga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Maka ini yang disebut dengan syafaat khusus bagi Rasulullah SAW, bahwasanya beliau yang pertama kali membuka pintu surga. Yang ketiga, antara syafaat khusus bagi Nabi Muhammad Yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain Yaitu syafaat kepada paman beliau, Abu Talib Yang mati dalam keadaan kafir Eh, dikarenakan ajaran sungkanisme Eh, sungkan kepada orang-orang kafir Quraisy Eh, untuk masuk al-Islam Eh, dia tahu agama Nabi Muhammad, agama yang paling benar Namun, karena sungkan dengan teman-temannya yang musyrik Maka dia tetap ia eh, bersikeras untuk mati dalam keadaan musyrik Namun Allah memberikan syafaat ia eh, lewat Rasul Sallam karena beliau pernah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kata Rasul Sallam seandainya bukan karena aku maka dia fidhar kil asfalimin nar dia akan masuk ke dalam kerak api neraka. Namun dengan syafaat Rasul dia ia eh, masuk ke dalam permukaan api api neraka. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi untuk pamannya, meskipun dia Muslim. Adapun orang musyrik yang lain, maka tidak masuk dalam kategori ini, tak masuk dalam kategori firman Allah, fathan faum syafaatu syatiin. Maka dikatakan ini pengecualian, termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Itupun Abu Talib tidak keluar dari api neraka kekal dalam api neraka, Karena dia kafir. Orang kafir kekal dalam api neraka. Syafaat Nabi hanya membantu meringankan siksaannya di dalam api neraka tersebut. Ini kita imani. Karena berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ini sekali lagi. Tiga syafaat pada kiamat. Yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan oleh para ulama. Ada namanya syafatul amah. syafaat yang umum. Yang juga Allah berikan kepada para malaikat dan yang lainnya. Yaitu syafaat bagi orang yang hampir masuk neraka namun tidak jadi masuk neraka namun langsung masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya kalau hitung-hitungan amal perbuatannya eh, antara baik dan jeleknya banyak jeleknya, cuma karena syafaat tersebut entah syafaat malaikat syafaat para nabi, dia pun apa dicegah masuk neraka namun langsung dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke 5 eh, kalau bisa digabung dengan yang 3 tadi yaitu syafaat bagi orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya 50-50. Eh 50% kebaikan, 50% kejelekan. Ya, eh, ini mau masuk mana? Neraka atau surga? Maka dengan syafaat eh para nabi di antaranya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mantasawat hasanatuhum wa Kemudian yang keenam di antara golongan yang mendapatkan syafaat Yaitu mereka-mereka yang dinaikkan derajatnya di Surga Allah Subhanahu Wataala. Kita yakini, Surga itu darajat bertingkat-tingkat. Ya. Rasul mengatakan, idha sa'alku mullah al jannah fasalu al firdaus al a'la. Kalau kalian mau minta Surga kepada Allah, mintalah Surga al firdaus, karena dia adalah eh, surga yang paling paling tinggi. Surga itu derajat, bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatan manusia tersebut. Eh maka dengan syafaat para nabi, dengan antaranya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ada orang yang dinaikkan tingkatannya. Ya, eh, mungkin dari tingkat ekonomi naik eh, tingkat bisnis, misalnya seperti itu. Atau mungkin tingkat VIP atau VVIP dan sebagainya. Ini adalah apa? Salah satu benda syafaat, dinaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk syafaat yang umum yang al-ama, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang cirinya tidak minta di tikai ha? atau di ya, apa di corban dengan besi panas, ya, atau tidak diruk, tidak minta rukyah, ya, tidak menganggap sia sesuatu dan dia bertawakal kepada Allah. Yaitu mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa tanpa azab. Sebagaimana ya Ukhsa bin Mekshon radhiyallahu taala anhu. Ini diantara syafaat-syafaat yang al-ama, yang umum. Dan eh, demikian pula syafaat bagi yang sudah masuk api neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ya, diantaranya tadi. Eh, dikatakan sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok ahli tauhid dengan syafaat orang yang memberikan syafaat. Kemudian dikatakan inna syafaatahakun syafaat inilah yang hak para ulama ya, sebetulnya membahas tadi ya, kurang lebih ada delapan bentuk syafaat baik syafaat yang khusus syafaat yang umum. Namun dalam kitab-kitab akidah itu kebanyakan dibahas tentang syafaat yang terakhir tadi yaitu syafaat bagi para pelaku dosa besar, ya untuk mereka dikeluarkan dari api neraka. Sudah masuk neraka, cuma dikeluarkan dengan syafaat tadi. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, meskipun di sana banyak bentuk-bentuk syafaat. Ini dikarenakan ada banyak kelompok yang mengingkari syafaat ini, yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar dikeluarkan dari api neraka. Ya, Dia naik kata pertama kelompok kawarit, ya kelompok ta'zila dan kelompok Syiah Zaidiya, eh mereka mengingkari akan adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari api neraka. Makanya para ulama-ulama membantah ucapan tersebut dengan dikatakan tadi inna syafa'ata haqqun, sesungguhnya syafaat itu hak. Yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaat bagi pelaku dosa besar untuk mereka dikeluarkan dari api neraka. Ya, meskipun syafaat banyak tadi bentuknya. Kemudian yang paling penting lagi untuk kita bahas yaitu bagaimana kita menggapai syafaat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua kita menginginkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan syafaat Nabinya kepada kita di hari kiamat kelak. Namun bagaimana caranya? Ya, kata para ulama ada. Ya, Kiat-kiatnya ada Cara-caranya ada Amal-amal yang wajib untuk kita Lakukan Yang paling utama dan pertama Adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah ya, Karena Tadi dikatakan Allah mengeluarkan dari api neraka Sekelompok orang yang bertauhid ya, Ini tauhid merupakan ya, Kunci masuk surga Entah Masuk surga secara langsung Ataupun aya naudzubilla min dalik masuk neraka namun akan masuk surga di ya ya setelah itu Rasul sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man la ilaha illallah khalisan min qalbih sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan Murni jai dalam hatinya atau mingkibari bari nafsihi. Eh jai lopu hatinya yang paling dalam. Maka ini salah satu yang sudah kita sampaikan tadi. Keutamaan orang yang bertauhid. yang hanya menyembah kepada Allah, yang beribadahnya kepada Allah, yang mewujudkan ucapan iya karena buduah iya karena sa'in, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berisi rasah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah dan betul-betul minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat syirik maka ini yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya entah syafaat dinaikkan derajatnya di surga ya, atau dia dimasukkan ke dalam surga ini adalah sekali lagi ya kiat utama menggapai surga Allah menjaga tauhid makanya sekali lagi tauhid tauhid dan terus tauhid sampai akhir hayat kita nanti makanya para anbiya wa rusul Dakwah utama mereka menyeru umat kepada tauhid, menyembahnya kepada Allah سبحانه و تعالى. Karena keutamanya luar biasa, ya dan bahaya menyimpang darinya sangat luar biasa. Ehy, ya, umat ini akan binasa, hancur tanpa tauhid. Ehy, ya, umat ini akan terhina. Ehy, ya, kalau tidak bertauhid, negeri tidak akan barokah tanpa tauhid. Maka sekali lagi, tauhid terus harus di, ehy, ya, jengukkan terus harus dakwakan. Apalagi tengah-tengah umat yang sudah krisis tauhid, yang banyak dai-dai yang sudah, saya eh, tidak mau mendakwakan umat kepada tauhid al uluhiyah. Padahal ini yang paling, paling utama. Syafaat Nabi akan diperoleh kalau kita mentauhidkan Allah Swt. Betul-betul murni tauhid kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rasul mengatakan tadi. As adu nasi, syafaat yaman kiamat, man kaulala ilaihulloh khalis on min khalbi atau min kibari nafsi. Orang yang paling berbaga dengan syafaatku yang mengucapkan la ilaihulloh. Tentunya bukan sekedar ucapan. Kalau ucapan saja orang munafik berhak mendapatkan syafaat Rasul. Namun bukan itu maksud Rasulullah SAW yang mengucapkan sekaligus mengamalkan konsekuensinya. Yaitulah makbuda bihakkin ilallah dan betul betul murni dan dalam hatinya bukan nifak, bukan munafik. Ini yang paling utama. Ya, orang akan mendapatkan syafaat Rasul Dengan dia mentauhidkan Allah SWT Yang kedua Yaitu menjalankan ya, Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Ajaran tunnah Rasulullah SAW ya, Di antaranya Zikir Doa setelah azan Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan Man kala hina yasma'un nida' Allahumma rabbahadihi adawati tama salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilahata wal wa basumaqama mahmudan illadhi wa'atta syafa'ati yaumal qiyamah. Dalam haris yang saya Rasul mengatakan barang siapa yang membaca doa eh setelah azan yaitu tadi Allahumma jangan ditambah-tambah Ya Allahumma rabb hadhi tama was salatil qaima ati Muhammadil wasiata fadila wa basuma qamma wa'ata kata rasul bangsa membaca doa ini setelah azan maka halalatlahu syafaat yaumil qiyamah maka baginya syafaat kepada hari kiamat ya makanya ayo ya, rajin-rajinlah untuk kita membaca doa ini namun tanpa ditambah-tambahi ya karena banyak kita dengarkan Orang-orang ya, membaca jauh ini cuma ada tambahan-tambahan, maka ini termasuk mungkin salah satu penghalang orang itu mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dalik. Yang ketiga, yaitu memperbanyak solat solat sunnah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, dimintai oleh pembantu beliau untuk membantunya di hari kiamat kelak. Maka Rasul mengatakan faa ini bekas satis sujud. Tolonglah aku, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Kata pak ulama yang dimaksud di sini adalah eh salat-salat yang sunnah. Adapun salat wajib tentunya sudah paten lima, lima waktu sudah. Adapun salat-salat sunnah ini banyak sekali macamnya. Maka kalau orang itu memperbanyak salat-salat sunnah, tentunya yang sesuai dengan Nabi Rasulullah SAW maka dia termasuk yang berak mendapatkan syafaat Ar-Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata pak ulama. Di antara kiat menggapai syafaat Rasul yaitu memperbanyak shalawat ya kepada Rasulullah sallallahu Tentunya shalawat yang disyariatkan ya di antaranya shalawat ya ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid atau yang ada riwayat-riwayat yang sahih tentang shalawat tersebut. Eh, Rasul mengatakan, "Aulah nasibiyah malkiyama aksaruhum aliyah salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kepada kiamat yang banyak bersolawat kepadaku. Namun sekali lagi, solawat yang ada dalilnya bukan solawat hasil rekayasa manusia, hasil ciptaan eh, manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kalau itu, bisa menjadi penghalang. Apalagi banyak di sana nada-nada syirik. Ada banyak pengkutusan. Penuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi cukup. Apa yang Rasul ajarkan. Dari salawat Ibrahimiyah. Yang lain tinggalkan. Ittabe'o. Walatap tadieu kata Rasul ikuti atau kata Abul Mas'ud ikuti apa yang ada ajarannya tinggalkan yang tidak ada ajarannya Rasul mengatakan Alaihom bissunnati wasunnatu khulafarashidin pegang Rasulaku dan sunnah khulafarashidin wa iyyakum wa muhjassatil umur jauhkanlah diri kalian dari ajaran-ajaran ritual-ritual Solawat-solawat, dzikir-dzikir yang tidak ada ajarannya dari Al Rasulullah SAW ini. Kalau kita cinta Rasul, ikuti ajaran Rasul, tinggalkan yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Apalagi di antara solawat-solawat yang dikarang-karang sendiri oleh manusia itu ada banyak kesirikan di dalamnya bentuk penuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi itu yang menjadi penghalang untuk kita mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat kelak. Kemudian di antara kiat menggapai syafaat Rasul meskipun tidak semua orang bisa yaitu meninggal dunia di kota Al-Madinah. Rasulullah SAW mengatakan man an yamuta fil Madinah falyamut biha fa innallahu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Atau kalau kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah maka nyalah dia mati di kota Madinah karena aku nanti pada hari kiamat memberi syafaat pada eh, baginya pada hari kiamat kelak karena memang ditakdirkan umroh atau haji kemudian mati di kota Madinah ini suatu eh kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, bukan maksudnya mati bom bunuh diri di sana tidak naudzubillahi min dalik ya eh, nama inilah kelompok teroris yang mereka eh sangat biadab kepada ya eh, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Eh mereka tidak peduli kota Madinah mereka jadikan ajang untuk perang. Nah Uthubil Hamidai seperti yang kita dengar beberapa saat yang lalu pada Rasul mengatakan, eh Al Madinah haramun baina irin wasaurin man ahlal sihadasan awa muhdisan faalelaknatullah wal malaikatiwana siajamain kata Rasul S.A.W. Kota Madinah itu kota yang suci, kota yang haram ada hukum-hukum khusus. Ya, antara gunung namanya Saur dan Air. barang siapa yang berbuat kebitahan atau yang membuat kebitahan di kota Madinah atau dia melindungi orang yang berbuat kebitahan maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia Naudzubillah min dalik namun inilah sekali lagi kelompok Al-Bidha yang mereka ya, tidak menghormati sama sekali Allah dan Rasul tidak menghormati kota Al-Madinah apalagi kelompok Asyia ar-Rafidah kau talahum Allah. Ini diantara eh, kiat-kiat kata para ulama sebab-sebab untuk manusia itu bisa menggapai asyafa eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna syafata hakun. Ini penjelasan. Eh, meskipun tidak terlalu eh, luas, namun saya cukup Insyaallah untuk kita bisa memahami aqidah tentang asyafa. As Kemudian. Al-Imam Abu Bakr Asma'ili berkata, Wal-hawbah hakun. Bahwasannya telaga itu hak. Artinya ada dan pasti terjadi di hari kiamat kelak. Dalam soya muslim, banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasannya, Innalikulina bin hawdan. Atau dalam liat yang lain dikatakan sesungguhnya setiap nabi punya telaga. Di hari kiamat kelak. Kalau kata Al-Imam Al-Qurtubi, Telaga ini akan didatangi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ketika mereka dalam keadaan haus di alam kubur dibangkitkan, mereka butuh air. Maka disediakan telaga-telaga untuk mereka minum di dalamnya. Eh, dan di antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW yang lebih banyak eh, orang yang mendatanginya. Ini harus kita imani karena Rasul mengatakan demikian. Rasul SAW Pernah mengatakan ya, ketika mentafsirkan surat inna a'tainakal ya Sesungguhnya aku atau kami kata Allah telah memberikan kepada engkau, Nabi Muhammad al-kawusar. Rasul pernah suatu saat tertidur sebentar kemudian beliau tersenyum. Ketika ditanya apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah. Beliau mengatakan telah diturunkan kepada aku surat al-kawusar. Kemudian Rasul bertanya al Kausar, tahukah kalian apa itu Al Kausar? Kemudian Rasul mengatakan, Ya Nahrun, Atanihilahu Azawajalla Fil Jannah, itulah sungai yang Allah berikan kepada aku di surga, yang mana, air dari Kausar tersebut itu mengalir sampai ke telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dan sudah pernah kita sampaikan dari sini kita tahu bagaimana kebodohan. Eh bagaimana kesesatan, bagaimana pelecehan. Eh seorang profesor ahli tafsir di negeri kita yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk masuk surga. Naudzubillah min dalik. Allah mengatakan inna aatoina kalkausar. Ya eh, ini profesor doktor katanya ahli tafsir, namun bodoh terhadap tafsir inna aatoina kalkausar. Ini sebenarnya bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad saw. Ini bentuk penghinaan, penistaan terhadap agama Islam sebetulnya. Kenapa menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasul tidak jamin masuk surga padahal ayatnya jelas inna a'tainakal kautsar dan kautsar Rasul terjemahkan sendiri tafsirkan sendiri al kautsar adalah sungai di surga maka hati-hati ya -hati. eh, di zaman seperti sekarang ini di akhir zaman kata Rasul sallam du'atun al abwa bi janah banyak dai-dai yang menyerukan neraka jahannam. eh kalau orang kafir menghina Al-Qur'an Ayah memang mereka enggak beriman dengan Al-Quran yang bahaya orang seperti ini, ayah ditokohkan, ayah dikatakan etafsir cuma menghina apa Al-Quran dibodohi oleh orang seperti ini, ya ini yang banyak umat terpengaruh dengan orang seperti ini. Maka sungguh benar sabda Rasulullah Sallam di akhir zaman nanti akan ada dua ton ala buah bijanah daida yang menyuruhkan raka'janam man aja bawilaiha kudaku hufiha barang siapa mengikuti ajakan mereka maka mereka dajid tersebut menjerumuskan mereka ke dalam neraka neraka jahanam ini al kautsar adalah sungai di surga yang airnya mengalir sampai di telaga Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam kemudian dalam hadis yang lain riwayat yang lain banyak riwayat-riwayatnya di antaranya yang Rasul mengatakan bahwasanya haudey eh, ya syahrin telagaku itu luasnya perjalanan satu bulan lamanya Coba antum, Coba jalan sampai mana satu bulan itu Itulah ya, eh, Luasnya Besarnya telaga Nabi SAW Kemudian Rasul mensifati telaga beliau Ma'u abiyadu minal laban eh, Airnya lebih putih dari susu Wa ahla asal Lebih manis dari madu Wa atyabu rihan minal miski Lebih wangi daripada minyak kesturi Eh, uap abadumnya salji lebih dingin daripada es. Eh, ya, kemudian Rasul mengatakan Anya dari nujum istama. Bejana bejananya itu sebanyak bintang-bintang di atas langit. Eh, ya, orang yang meminum tidak berebutan bejana bejana untuk minum dari telaga. Rasul S.A.W tersebut kemudian kata Rasul S.A.W akan ada di antara umatnya yang diusir dari telaga. Rasul S.A.W tersebut min dalik Kemudian Rasul mengatakan ummati ummati ya Allah mereka adalah umatku. Jawab inna kalat adri maahad subadak. Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diperbuat eh dari kebidahan oleh mereka tersebut. Di sini kata pak ulama di antara bahaya bid'ah orang berbuat kebidahan mereka diusir dari telaga Rasul S.A.W. Naudzubillah min dalik. Oleh katulah Asy'ikh Muhammad bin Sa'imin rahimahullah. Dalam tafsir surat Al-Kawasar Beliau mengatakan Mangkana waridan Ala syariati fid dunya Kana waridan Ala hawdih yaum al-qiyama Barang siapa mengamalkan Mendatangi Ajaran Rasul Syariat Rasul, tuntunan Rasul Ya, maka dia pada hari kiamat Akan mendatangi Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mankana Lam yarid ala syariati fi dunya kana mahruman ala haudihi fi al-yaumil kiamat namun barang siapa tidak mau mendatangi syariat rasul tidak mau mengikuti sunahnya rasul maka dia diharamkan mendatangi meminum dari telaga rasul sallahu Alaihi wasallam Naudzubillah min darik kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita anugerah meminum dari telaga rasul di hari kiamat telah yang mana kata rasul man syaribah minhu Lam Barang siapa minum dari telaga rasul Tidak akan haus selama lamanya Ini adalah Telaga rasul Dengan sifat-sifatnya tadi Yang wajib untuk kita Mengimaninya eh, Dan ini termasuk salah satu rentetan Iman akhir. Iman kepada hari akhir Dan kata Pak ulama Mendatangi telaga ini sekali lagi itu setelah dibangkitkan dari alam kubur. Sebelum adanya timbangan amal kebaikan atau kejelekan. Dan sebelum melewati asirat. Sebagaimana kata Imam Al-Qutubi rahimuallahu ta'ala. Ya, maka ini semuanya bab syafaat, bab telaga. Ada dua inti poin yang perlu kita sampaikan. Yaitu kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasul. Mendapatkan telaganya Rasul saya selam. Maka dua syarat utamanya, yaitu kita mewujudkan betul-betul mengamalkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah yang artinya La Abu Dhabi hakin ilallah tidak ada yang berat disembah dengan berat kecil Allah. Kita mewujudkan kalimat tersebut dengan beribadahnya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh kemudian kita mengamalkan konsekuensi. Syahadat wa an-nam Muhammad rasulullah di antaranya tasdiqu fima akhbar membenarkan semua kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaiwasalam kemudian taatu fima amar kita mentaati apa yang Rasul ayah eh, perintahkan kepada kita kemudian wasina bu mana han meninggalkan apa yang Rasul larang dan yang keempat konsekuensi syahadat wa an-nam Muhammad rasulullah yaitu wa allayak wa illa bimasyara Yaitu kita tidak beribadah kepada Allah. Kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wa sallam. Maka dua syahadatan ini. Harus-terus kita pahami. Kita yakini. Kemudian kita terus eh, pelajari. Apa isinya. Eh, karena inilah yang akan bisa membawa kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Dan kedua inilah yang akan bisa mendatangkan kepada kita. Syahfa Rasul dan juga Air Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal pembahasan Al-Ma'at dan juga Al-Hisa pada bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka hada wa akhiru da'wana anilhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UVTV dengan belanja di UV Star. Www UVStar www.